Programele acestea sunt constituite dintr-un mănunchi de cugeteri și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament, lucrare care aparține preotului Niculiță și apoi preluată în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, pregătită sub forma a programe de 30 de minute de maniera celui de astăzi. În lecțiunea de astăzi ne vom ocupa de versetul 12 al Evangheliei după Matei, capitolul 7, după ce mai întâi vom avea, ca de obicei, un apetizant pentru programul nostru. Astăzi am să vă spun o poveste în versuri despre un oarecare Gheorghiță care a învățat lecția mulțumirii prin niște experiențe tare neplăcute. Aviz amatorilor Povestea poartă titlul Gâsca, câinele și porcul. Să vedeți ce învățătură prețioasă am găsit într-o mică povestire despre care am auzit de la mama, căci pe atunci fi în televizoare ne hrăneau părinții noștri, nu lumea otrăvitoare. Într-un sătuleț de munte trăiau tare scăpătați Badaion, Lelea Maria și lor băiat. Munciind foarte greu, săracii, încercând să agonisească pentru ca cel mic în viață să nu se mai chinuiască, au căzut bolnavi deodată și au murit, lăsând orfan pe micuțul Ion de acum la vârsta de băietan. Tare i-a mai plâns copilul și după ce i-a îngropat, nu s-a mai întors acasă, ci căuta de-acum prin sat vreun boier să-l ia ca slugă pentru un pat și un boț de pâine să-și trăiască și el viața, mâncând azi și trăind mâine. Cu ochii scăldați în lacrimi, bate în poartă la conac. Săr-o boiernicu, să trăiești, băiat sărac. Fieți milă, boiernicu, din sărman lovit de soartă, că ce o mare amărăciune mă face să-ți bate în poartă. Sunt orfan, o, fieți milă, și te îndură azi de mine, dă-mi o slujbă și mă lasă să trăiesc și eu la tine. Se gândi puțin boierul și ei zise, da, Ionică, tu-mi slujești? Iar eu sunt ție, frate, tată și mămică." L-a primit boierul în curte, i-a dat slujba în primire și grajd pe un braț de paie, nou loc de găzduire. Î, vai de mine, coanenicu," zise pruncul ofensat, într-un graj cu animale îmi dai tu loc de culcat?" Dar, și-a tăcut deodată, ce drept avea el să vrea?" Bine zise atunci boierul pentru vorba asta ta, mâine seară vin la tine la grajd și te vizita. Iar a doua zi boierul veni aducând cu sine o gâscă la subțioară și zise, ia-i oane, ține, gâscă asta până mâine să doarmă cu tine aici. Ei, îți place acum mai bine dormitorul tău? Ce zici? Văleleu, cu cum? Dar a tăcut chitic. Bine zise atunci stăpânul. Pentru vorba asta ta, mâine în faptul înserării, iarăși te voi vizita. Și a venit din nou boierul aducând cu sine un câine. Ioane, vezi vina asta? Va dormi aici cu tine. Văleleu, mai cuță să-ți vezi odorul tău, cum doarme într-un graj cu o că iar acum și cu un dulău. Ionică, a zis stăpânul, pentru vorba asta ta, Mâine, în faptul înserării, iarăși te voi vizita." Și așa cum a zis boierul, a venit cealaltă seară, trăgând cogeamite porcul după sine cu o sfoară. Vreau să-l tai în două zile. Ia-l de aici cu tine." Copilul, de data asta, zise, Da, stăpâne, îl iau bine." Vezi," îi zise atunci stăpânul, Pentru vorba asta ta, mâine, în faptul în serări, iarăși te voi vizita." Și în seara următoare a venit boierul iară. – Hei, Ionele, adu gâsca, vreau să o tai în astă seară. – Săru mâinile cocoane, bine că mă scapi de ea. Puuu, toată noaptea întindea gâtul să săia și gâgăia. Bine, zise atunci stăpânul, pentru vorba asta ta, mâine în faptul înserării, iarăși te voi vizita. Și a doua zi spre seară, boierul s-a înființat. – Dă-mi-l grivei, Ionică, sper că s-a acomodat. Uh mulțumesc frumos, stăpâne, ca să dorm și eu de acum, fără să augi vin în șoarecii din drum. Bine, zise atunci stăpânul, pentru vorba asta ta, mâine faptul în serării, iarăși te voi vizita. A venit în faptul serii stăpânul și a zis să-mi dai porcul, căci în zorii zilei mâine dimineață l tai. Dumnezeu să-ți dea cocoane tot ce are bun și sfânt Că mi-ai dat un loc și mie minunat pe acest pământ Am scăpat de gâgăială, de lătrat și grohăit Mulțumesc, boier stăpâne, pentru acest loc de dormit Bine mă, Ionele Taică, dacă tu ai fi văzut binele acesta Însă nu acum, ci la început Te scuteam de tot necazul pe care tu m-ai silit să ți-l fac ca să te vindec de acest duh de cârtit. Haide să lăsăm acum pe Ionel să gustem plin bucuria câștigată cu lacrimi și atât iar noi să luăm seama la cuvântul mulțumiți pentru tot ce vă dă Domnul și în viață întâlniți, ca să nu-l silim pe Domnul să ne dea necazuri grele și să-i mulțumim la urmă când ne va scăpa de ele. Să luăm deci luarea minte la pățania lui Ionel, mulțumind de azi înainte lui Isus Emanuel pentru un graj ca locuință, tot ca și pentru un palat, pentru ce ne-a luat din viață, ca și pentru ce ne-a dat. Iar în ziua cea măreață, când ne va lua la el, o să avem o bucurie mai mare ca lui Ionel, care a mulțumit la urmă că a fost eliberat dintr-un chin pe care singur cârtin și l-a provocat, căci a noastră bucurie. Va fi că am fost scutiți de gâscă de porc și câine pentru că am fost mulțumiți. Amin. Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, ajută-ne te rugăm ca prin cele ce ni se vor citi și astăzi din cuvântul tău să învățăm să-ți mulțumim pentru toate lucrurile, pentru slava ta și bucuria noastră atât cea vremelnică cât și cea veșnică. Amin. Laudă și adâncă mulțumire Tatălui aducem prin Hristos, care ne-a adus o mântuire veșnică și un trai tot mai frumos. laudă și mulțumim Dumnezeu. Bun și sfânt, și cer și pe pământ genitata bun și sfânt laudăm. Vedeți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 12 al capitolului 7 din Evanghelia după Matei, în care Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, astfel glăsuiește. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. O legendă arabă spune că regele Mesopotamiei, credinciosul Ibrahim, după ce a vânat într-o zi până la prânz, s-a așezat pe iarbă ca să mănânce. În timp ce mânca, a băgat de seamă că o albine vine să ia o fărâmitură de pâine și apoi se duce. Mirat că o albine așa de mică ia o fărâmitură atât de mare, s-a luat după dânsa. Ea a zburat până mai încolo și s-a așezat pe un copac. Acolo se afla o vrabie oarbă care, auzind băzitul albinei, se apropia și ea îi puse în cioc fărămitura de pâine pe care o adusese. Vai, Doamne," zise Ibrahim, ce rușine pentru om să nu aibă dragoste pentru semenii lui, când cele mai ticăloase gângănii îi dau astfel de pilde." Tot ce voiți să vă facă voi oamenii," spune Mântuitorul, faceți-le și voi la fel." Căci în aceasta este cuprinsă legea și proorocii. Dragostea este atmosfera casei lui Dumnezeu. În ea se mișcă toate făpturile sale, din ea trăiesc și prin ea lucrează. În dragoste sunt cuprinse și sfințenia, și dreptatea, și adevărul. Când a intrat păcatul în lume, ai și dragostea, căci unde este păcat, nu mai este dragostea adevărată. Dragostea este ca ochiul, nu poate suferi nici cea mai mică murdărie. Dragostea izgonește păcatul dintr-o inimă sau dintr-o familie sau dintr-o comunitate sau din societate. Ori păcatul izgonește dragostea, dacă este, dar amândouă la un loc nu pot trăi. Tot răul din lume este din pricină că lipsește dragostea și tot binele și toată fericirea din împărăția lui Dumnezeu și tot planul lui de mântuire se cuprinde în dragoste. El vrea să ne învețe dragostea. Viața cerului este dragostea. Viața pe care vrea să ne-o dea el este dragostea. Unde este dragoste, acolo este împărăția lui Dumnezeu, este adevărata credință, adevărata religie, este însuși Dumnezeu. Poarta cea strâmtă despre care ne vorbește Mântuitorul este dragostea, căci nimic întinat nu poate intra pe poarta dragostei. Toate poverile străine, cum ar fi păcat, interese firești, firea veche însăși, toate trebuie lepădate dacă cineva vrea să intre pe poarta dragostei. Tot ce voi să vă facă voi, oamenii, faceți-le și voi la fel. Adică eu trebuie să fac întâi, nu să aștept să-mi facă altul Aceasta vrea să spună Domnul Orice poate face omul firesc în lume El poate să lepe de o învățătură și să primească alta Poate să studieze chiar Biblia în mod foarte amănunțit Poate să-și împartă averea săracilor Omul firesc, fără Dumnezeu, poate să muncească pentru scopuri frumoase Să lucreze chiar pe ogolul lui Dumnezeu Ajunge până acolo încât poate să-și dea trupul să fie ars Așa cum spune Pavel 1 Corinteni 13 Dar ca să iubească omul firesc nu mai poate Și asta e mai mult decât toate la un loc Dragostea este Dumnezeu și un om firesc Nenăscut din nou nu va putea niciodată să trăiască dragostea lui Dumnezeu Religia lui Isus este dragostea Cine iubește cu adevărat face parte din această religie. Cine nu iubește, chiar dacă știe toată învățătura lui Isus nu este a lui și nu l-a cunoscut. Dovada că cineva este născut din nou constă în aceea că are dragoste față de Dumnezeu, față de frați, față de toți oamenii și față de vrăjmași. Legea dragostei este legea lui Hristos. La judecata din urmă, toți cei care n-au lucrat după această lege sunt îndepărtați din comunitatea mântuiților, chiar dacă unii din ei au prorocit, au scos dragi sau au făcut minuni, așa cum citim la Matei capitolul 7, versetele 22 și 23. Căci nu acestea sunt semnul lui Hristos, ci dragostea. După aceasta vă va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, spune Mântuitorul în Ioan capitolul 13 cu versetul 35. Tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Martirul Sextus spune să nu faci ceea ce nu ai voi să suferi. E de neconceput, e imposibil să crezi că un om care face nedreptate altui om, în același timp cinstește pe Dumnezeu. Fundamentul cinstirii de Dumnezeu este dragostea față de om, față de omul pentru care el, Dumnezeu, a dat tot ce a avut mai scump. Când nu te simți în stare să faci un sacrificiu, nu-l pretinde altora. Directorul unui proprietar de mine din Ținutul Harz în Germania s-a prezentat la el într-o zi și a spus că venitul s-ar mări mai mult dacă lucrătorii care erau mulți Ar primi o leafă mai mică Cu care totuși ar putea să trăiască Destul de bine Proprietarul a răspuns Ai făcut dumneata vreodată lucrul lor? Acela a spus Nu, desigur Atunci proprietarul a zis Nici eu, de aceea Hai să încercăm o dată amândoi El a luat o roabă și directorul una Amândoi au cărat timp de o oră Sudoarea le curgea pe frunte după aceea, proprietarul a lăsat roaba jos și a întrebat pe director dacă s-ar putea micșora plata de până atunci. Directorul a rămas mut. Roaba aceea n-a mai fost folosită de atunci încoace, ci s-a clădit o căsuță în care au păstrat-o spre amintirea acelui proprietar bun. Tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Ce voim să ne facă nouă oamenii? Cât bine ne face când altul ne spune o vorbă de iubire, privește spre noi cu bunătate și cât rău ne face o vorbă neprietenoasă sau o privire de ură. Ne pare bine când oamenii își dau silința să ne înțeleagă și caută să se pună în situația noastră, dar cât ne doare când oamenii trec pe lângă noi fără să le pese și nu iau parte la nevoile și strâmtorarea noastră. Ce mare bine este să ai un prieten care să-ți asculte păsul, să fie îngăduitor cu slăbiciunile tale și să se poarte frumos cu tine. O astfel de înțelegere întărește inima obosită și abătută. Prin aceasta capeți iarăși curaj și putere de a duce greutățile în vremea plină de încercări. Dar tot ce așteptăm de la oameni trebuie să le facem mai întâi noi lor. De aceea se cade să fim răbdători și smeriți, plini de iubire și de nădejde. Atunci împlinim această poruncă a Mântuitorului, tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Ne aflăm așadar în Evanghelia după Matei, capitolul 7, din care vom citi acum versetul 13, unde Mântuitorul ne spune mai departe Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Poarta strâmtă este un loc unde nu va fi niciodată coadă, pentru că ea este poarta pocăinței și a dragostei. Și cine se îngrămădește să se lepede de sine? Cine aleargă să se arunce în focul iubirii față de vrăjmașul său? Puțini, foarte puțini. Un credincios spune așa: Poarta pocăinței și a harului este strâmtă, cei drept, dar nu este nici de cum joasă, tocmai prin faptul că este atât de înaltă și măreață, este și atât de strâmtă. Pe înălțimile sfințeniei și ale adevărului, puțini pot umbla. Cei mulți merg pe calea pierzării și a minciunii. Nu părerea mulțimii este criteriul după care trebuie să mă călăuzesc dacă vreau să aflu și să trăiesc adevărul. Prorocul Irie era unul singur, iar proroși de lui Baal erau 800, așa cum citim la Regi 18 cu 19, și totuși adevărul era de partea lui Ilie, nu de partea mulțimii și până la urmă mulțimea aceea de 800 de prooroci au fost cei care au fost dați morții, iar Ilie a rămas. Deci, nu mulțimea, ci Dumnezeu, chiar dacă tu rămâi singur cu el. Totuși, niciodată n-ai să rămâi singur, pentru că, vorbind tot despre împrejurarea aceasta din Vechiul Testament, atunci când Ilie a crezut că a rămas numai el singur, Dumnezeu îi spune, nu te teme, fiule, mai am șapte mii ca tine care nu și-au plecat fața în... înaintea lui Baal. Deci, să prindem curaj, chiar dacă ni se pare că suntem singuri, Domnul Dumnezeu își are armata lui de și noi, prin Duhul Sfânt, suntem împreună cu ei. Da, mulți sunt cei care merg pe calea cea largă. Pe unde merge mulțimea, totdeauna este calea cea largă. Și calea largă, totdeauna este calea neadevărului, este calea morții. Filozoful grec Epicur spunea că adevăratul ateu nu este cel care tăgăduiește zei adorați de mulțime Ci acela care afirmă despre zei ceea ce crede mulțimea Toată lumea credea că soarele se învârtește în jurul pământului Numai unul singur, Galileu, susținea că pământul se învârtește în jurul soarelui El avea adevărul, iar mulțimea trăia în minciună Diavolească este vorba care se aude la tot pasul Unde merge lumea merg și eu doar nu o să mă găsesc eu mai deștept ca mulțimea. Sau, o altă vorbă, cum au trăit toți cei dinaintea mea, trăiesc și eu. Ce se alege de ei să se aleagă și de mine? Vai, aceasta este șapta celui rău care îți vrea pieirea. Așa înșeală el pe oameni. Cine stă să-l asculte și-a pierdut viața. Când este vorba de adevăr, când este vorba de mântuire, nu te uita la mulțime, nu te uita cum crede și cum umblă gloata Căci te rătăcești. Duhul de groată este duhul pierzării. Tu fii atent la glasul care îți vorbește în singurătate, fii atent la glasul Domnului Iisus cel izgonit de groată, fii atent la cuvântul descoperirii dumnezeiești, căci acesta este adevărul. Dacă ai inima curată, dacă ești sincer în căutarea adevărului, îl vei afla și vei primi pacea. Viața, fericirea. Atunci nu vei mai fi clătinat de mulțimea care crede și umblă altfel decât tine. Îți vei da seama tot mai mult de calea cea largă pe care merge această mulțime spre pierzare. Calea largă este calea cea mai comodă, dar cine a primit ceva de la o viață comodă? Tot ceea ce este bun în omenire este câștigat prin muncă asiduă, neîntreruptă și prin muncă și prin luptă grea. Ca să afli diamantul adevărului, trebuie să te cobori în mina adâncă a cercetării, să mergi prin galeriile strâmte și întunecoase ale lepădării de sine și după o muncă susținută îl vei găsi și vei deveni într-adevăr bogat. Pe calea pe unde merge mulțimea, pe bulevardele largi ale cetății lumii, nu vei afla niciodată diamantul adevărului și al vieții. În versetul următor la versetul 14 din Matei 7, Domnul Isus ne spune Strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Calea spre viață este îngustă și poarta este strâmtă. Nu-i vorba aici de cer sau rai, ci de viață. Drumul spre viață trece printr-o poartă strâmtă. Nașterea din nou este poarta cea strâmtă și fără naștere din nou nu poate fi viață. Cu firea veche poți fi religios, dar nu poți avea viața lui Hristos. Firea veche face orice jertfă, dar numai atât nu face nu vrea să intre pe poarta această strântă. De fapt, ea nici nu poate intra pe această poartă și nici atât nu poate să meargă pe calea îngustă, ci trebuie să rămână afară. Căci nașterea din nou înseamnă tocmai lepădarea de noi înșine. Cine vrea să intre pe poarta acea strântă trebuie să renunțe la sine, la euul lui cel vechi, la interesele lui, la părerile lui și ale mulțimii și să primească strict numai pele lui Hristos. Numai cine își pierde viața, adică viața firii vechi, cine renunță la el, acela va câștiga viața, viața lui Hristos, după cum el însuși ne spune la Matei 10, cu versetul 39. Toate le vrea firea veche, numai să moară nu vrea. calea spre viață este tocmai moartea firii vechi, moartea față de păcat, moartea față de lume, Renunțarea la tot ce-ai știu ce, tu, ce ai crezut tu, ai tăi și oricine ar fi alți ființi de pe lume și să primești strict adevărul lui Hristos. Viața cea nouă este urmarea nașterii din nou, are alt cel, alt fel de a fi. Ea poate merge pe calea îngustă. Cine a trecut pe poarta strâmtă poate să meargă și pe calea îngustă. Cine a fost născut din nou va și crește până la starea de om mare Cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur În virtute începutul e greu, dar continuarea e plăcută Și lucrurile stau astfel deoarece nașterea din nou înseamnă nașterea în Hristos Și avem firea lui Hristos care ne va ajuta acum prin Duhul Sfânt să creștem în cunoașterea lui De partea cea strâmtă se sperie cei mulți dar cei puțini care au trecut prin ea sunt fericiți. Chiar când trec prin voile înguste ale încercării, ei sunt plini de nădejde și de bucurie. Cine s-a dat morții de bunăvoie, de fapt, nu se mai teme de moarte. Intrați pe poarta cea strâmtă. E o lucrare pe care omul trebuie să o facă. Dacă vrea cineva să mă urmeze, spune Domnul Iisus, dacă vrei să te dai morții, vei primi viață. Dacă vrei să te lepezi de tine, îl vei primi pe Hristos. Ca să realizezi viața lui Hristos în tine, trebuie să renunți la viața ta, adică să o dai morții. Este o moarte zilnică. În fiecare zi trebuie să te lepezi de tot ce știi și vrei tu, ca să primești ce știe și ce vrea Mântuitorul. Toate dorințele tale, toate îndemnurile spre păcat, trebuie omorâte în clipa în care s-au ivit. Mă port aspru cu trupul meu, spune Sfântul Apostol Anti Corinteni 9, 27, adică îi omor toate poftele, nu iau aminte la ele, nu îi le împlinesc, toate plăcerile le las deoparte, îl duc pe calea îngustă care nu-i place lui, dar care-i face bine, calea ascultării de Hristos. Dacă pentru a ajunge să fii ceva în viață, dacă vrei să dobândești un titlu mare, inginer. Medic, artist sau chiar un meseriaș de elită trebuie lepădare de sine, adică trebuie să renunți la anumite plăceri pentru a putea învăța. Ei bine, cu atât mai mult pentru a ajunge să fie ucenic al lui Hristos, ca să ai viața lui, trebuie să omori toate dorințele potrivnice tot felul tău vechi de a fi și dând atenție la îndrumările lui și prin Duhul Său cel Sfânt să cultivi în tine noile sale dorințe, noua sa viață. Sunt puțini medici pentru că prea puțini au renunțat la plăceri pentru a învăța. Spune martirul sextus credincioși nu vei afla în număr mare căci bunul e rar. Sau, Wundbrand spune, adevărul se corupe când devine popular. Bate la orice ușă ale vieții dorești. Dacă vrei să afli viața, trebuie să o afli pe poarta strâmtă a pierderii de sine, a renunțării la multe plăceri legitime, dacă vrei chiar, ale vieții. Domnul Isus a putut spune, eu sunt viața, numai prin faptul că El însuși a intrat pe poarta cea strâmtă a pierderii de sine. Așa cum ne spune la Ioan 5 cu 19, el nu a făcut niciodată nimic de la sine, ci a făcut totul numai așa cum a văzut pe Dumnezeu făcând. Aceasta este poarta strântă pe care a intrat Mântuitorul și aceasta este poarta strântă pe care trebuie să intrăm și noi în fiecare zi, în fiecare clipă să vedem care este voia lui Dumnezeu în cutare și cutare situație și lepădându-ne de voia și înțelegerea noastră să o facem pe a Lui. Domnul Dumnezeu să ne ajute, iubiți ascultători, să facem voia Lui că asta este singura cale a fericirii și El va ajuta pe toți acei care doresc să primească ajutorul Lui Vă anunțăm aici încheierea programului 58 Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Dorind fiecăruia binecuvântările nesfârșite și minunate ale Lui Dumnezeu Amin să nu pot altfel să trăiesc, de fi să trupul meu. Voia ta, voia ta, domne veci, voia ta, Să mă umple de plin, pentru tine, amin. Voia ta, voia ta, doamne în veci, voia ta, să